Jó napot kívánok! Radics Péter vagyok. Egy elvonó 2000-es laptopot szeretnék bemutatni önöknek őszinte örömmel. Erről a f***harmazról lenne itt szó. És inkább vegyetek egy Predator Helios 500 aszt Azt mondtátok mutassak be egy jó laptopot! Hát ez párra nem jó laptop, a Predator viszont az! APC Eddig informadika óra, bolázsra. Sziasztok! Ez a HPC második adása itt 2029. hó 20-án, és ez egy olyan informatikai műsor, amiben nektek is, nektek is szeretnék segíteni, és igazából informatikai híreket fogok nektek felolvasni, illetve mondani. Igazából Múltkori adásban elfelejtettem a e-mail mondani, ez nem más, mint a freedomail.com, az nevű e-mail cím. Ide lehet bármiféle kérést, kérdést ö, írni, és ha úgy van, a műsorban megpróbálok minden héten válaszolni. Na, akkor el is kezdjük a hírekkel. Igazából múltkor nem beszéltem róla, hogy a Digi reagálta arra, hogy az NNHH a, nem... Tehát igazából ki, ki is szeretné szerintem csinálni az NNHH a Digit, mivel a, az ugyanon indult, hát mondjuk így oldali csatorna nem kerül be hozzájuk, valami oknál fogva és szerintem így ki akarják csinálni a Digit, ugyanis olyan pályázatot írtak az NNH emberei, amit igazából nem tud nem tud rajta részt venni. Szeptember 15-én a mobil frekvencia árverés eljárásának tervezetét nyilvánossá tették, és ezért reagált a Digi. A dokumentáció a tervezett olyan szabályokat tartalmaz, amelyet a Digi autó euh, indulását nehezíti, írja a közleményében a Digi. Hozzáteszik, hogy 12 év során benyújtott, és többnyire nem fér módon elutasított frekvencia tapasztalatai alapján. Elmondható, hogy a jelenlegi szabályozás olyan kritériumokat állított fel, amelyek a Digi újbóli elutasítását jelenthetik. Mint arról beszámolt a Médio 1, ahol most ol olvasom a hírt, kedden a Nemzeti média Sírközési hatóság honlapján véleményezésre nyilvánossá tette a 900, illetve az 1800 mhz frekvenciákra vonatkozó árverési eljárásainak dokumentum tervezetét. Az NNHH, tervezett eljárásban olyan szélessávú szolgáltatások nyújtására is alkalmas frekvenciákat értékesít, amelyekkel a hazai mobil szolgáltatók annak idején megkezdték a szolgáltatást. A 900 mhz frekvenciában általában 60, az 1800-as frekvenciásában pedig 120 MHz-re lehet majd licitálni. Na, gondolom olyan sávszéle. Nem, annyi, annyi megahertzre, annyi frekvenciára lehet ö, pályázni. A frekvenciákon jelenleg szolgáltatás nyújtó három mobilszolgáltató használati jogosultsága 22. április 7-én, 8-án jár le, és tavasszal kiöt 5G-s frekvencián eljáráshoz hasonlóan a médiahatóság értékesítette. A jogosultságok április 8 és 9-től számítva 15 évig lesznek érvényesek, egyszerre 5 évre meghosszabbíthatók. A H HVSV informatikai távközlési szakújság cikke alapján mi is beszámoltunk róla, illetve nem mi, hanem a média 1, hogy a média nyilvánosságra hozott dokumentum szerint lényegében eldőlt, hogy a digitálközlési kft nem indulhat el 900 és 1800-as frekvenciansávok 2022 áprilisában felszabaduló szabad blokkjaiért versenyben, mivel a cég megelőző 24 hónapban két olyan hatósági döntéssel is sújtották, melyek közül az egyik önmagában elég lenne az eljárásból való kizárásra. Ráadásul egyébként feltételeknek nem felel meg a vállalat. Ezekről bővebben a mérő egyről ö, olvashatsz, igen. Ö, sajnálatos módon a digi kizárása a tenderből azt jelenteni, hogy a cég korlátozott számú előfizetőhöz tudná eljutatni szolgáltatásait. Lenne az több is, hogyha... Nem állnátok az útjába. Úgy véjük a mobil, frekvenci, mobil frekvenci ár, árverés, kiírásában, összegzésében semleges, semlegesnek, felnek és európai joggal és gyakorlattal összhangban állónak kellene lennie, így módon szélesebb verseny lehetőséget teremtve az ügyfelek érdekében. Ügyfeleink bizalmát élvezve, a Digi minden lehetséges eszközzel arra törekszik, hogy lehetőségen nyíljon a frekvenciák elnyerésére, ezáltal betartva a korlátlan kapcsolattartásra tett igényét teszik hozzá a Digi a közleményében. Hát igazából Ö... Hol van a tervezet? Mert itt, itt van, itt van. Mm -hmm -hmm -hmm. De, de, de. Alapvető rendelkezések, igen. Akkor ez nem az. Elfelejtöttem megkeresni, még mielőtt elkezdődött volna az adás. Ööö. Állás tárgya, közzététele, híras Na mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy a digitábből ki akarják zárni. És akkor megyünk ide. Igen, igen, ez az. Igen. A jogos, ja, itt van, hogy a jogosultságok 15 évig lesznek érvényben. Na mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy legalább 200 ezer E, sim, 200 ezer szimkártyának kell kint a a, a a felhasználóknak ugye tavaly december 31-ig na most addig volt 50 ezer ez az egyik dolog a másik, hogy ugye ez van benne a pályázatban a másik dolog, hogy három éve mobil piacon kell lenni de most a Diginek 2 van és Igazából ez a két dolog, ez valamiért szúrja a szemét a médiatanácsnak, és szerintem ez így nem jó verseny. Na, és ha már szolgáltató, akkor ölletes dologgal állt elő a HP, méghozzá, Telefon lesz ebből, vagy laptop? Nem tudjuk, igazából, bár az okos telefonokkal kapcsolatban a HP nevel nem juteszünk be, azért a vállalat haladokorral, ugyanis a technológia szabadalmát adta be, amelyik összehajtható telefonokra és hasonló laptopokra is alkalmazható. Sok más vállalat a HP is elkezdte saját összehajtható telefonját, ez kissé meglepő, ugyanis a HP pakád e Nevet elsősorban laptopokhoz, nyomtatókhoz és egyéb elektronikai eszközökhöz társítjuk, telefonokhoz annyira nem. A vállalat utoljára 2016-ban adott ki Windows-os okostelefont, a HP Elite X3-at, ám azóta John volt a, a körülötte ezen a fronton. Viszont most a Holland Let's Go Digitáln, oldal felfedezése szerint kagylós kivitelű összehajtható telefonnal jelenne meg a piacon a cég. A cég már 19 februárjában benyújtotta a szabadalmat a Szelleme Tulajdon Világ augusztusban jóvá is hagyták. A szabadalom egy olyan technológiát él le, amely felhasználva hajlékony elektronikus kijelző valósítható meg a mobileszközökön, például a mobiltelefonokban, tabletekben, illetve számítógépekben. A szabadalmi képeken egy kadlós telefon látható, hasonlóan 2019-ben a Motorola Ramphoz vagy a Samsung Galaxy Fold uh, fliphez nem, Samsung Galaxy Z Fliphez, széles pántal és téglalap alakú testtel, összecsukható telefonja lapos, rugalmas kijelzője van, az ér, hát, vagy majd lesz, az érintőként, vagy, vagy már ez megjelent? Igen, általában meg fog jelenni, nem tudom, miért irákozt, hogy van. Ez egy érintőképernyős funkcionalitású OLED kijelző, amelyben amely be van zárva a készülék belsőjébe. Ennek eredményeként a kifejlesztett technológia mind kajdós telefonokra, mind okos telefonokra, mind rugalmas képernyővel ellátott összecsukható laptopokra alkalmazható. A szabadalom elsősorban hajlítható kiáző használatával kapcsolatos problémák megoldásáról szól. Mint egy-egy hajtogatással belső felület hossza megváltozik, és a külső felülethez képest a jelentős sérülés veszély áll fenn, ha a panel gyaktan hajtogatják. Hát én ezért nem vennék ilyen volt. Ezt a problémát egy nyújtható szerkezet meg a HP olyannal, mely vastagabbá válik a nyomás hatására. A Let's Go Digital szerint nem zárható ki, hogy a HP technológiát először egy összecsukható laptop esetében szeretné alkalmazni. A szabadalmaztatott technológia jobb vizellátása érdekében a Let's Go Digital 3D Rendelen, renderelésekkel készített szabadalmi vázlatok alapján. Ezek a koncepciók azonban csak szemléltető célokat szolgálnak. Hát, én nem tudom, én nem vagyok nagy rajongója ezeknek a az összecsukhatós dolgoknak, mert az ilyen egy hamar tönkre megy. Hát, én nem, én, én... én én azt mondom, hogy inkább ilyen telefonokat ne vegyünk, de ha valaki nagyon akarja, megvásárolhatja, de sok mindent szerintem nem fog belekezdeni, tudni kezdeni. Na, viszont ööö, a Huawei nem, nem huawei -je. na mindegy. Kedvező árral kecsegtet a Note 20 Pro. A Cube, Cube Note 20 áráról van szó, persze, eh, amely szerint specifikációhoz kor korrekt eh, küllemet és kellemes acélulást társít. Pár hete mutatkozott be a Cube Note 20 Pro. Komolyan mondom, olyan telefonok vannak, hogy bár eh, amely már üresen a Galaxy Note 20 eh, környékére igazította premierjét, mégis inkább a Huawei Mate 30 pro rámlékeztet, emlékeztet, tárcsás hátlapi kamera elrendezésével. Egyébként szemre való, küllemű fablet, hát ez inkább tablet. Fablet, legyen fablet. 12 megapixeles Sony EMX AM, 486 főkamerát kínál, 20 megapixeles EMX AM, 350-es mélységérzékelővel, és 0,3 megapixeles fotó szenzitív mozdulattal. Hiába látszólag, ez egy negyedik lencse, elvileg hátul három működőképes kamera, plusz egy amperes ledfény. fény. Igazából a telefon nagyjából úgy néz ki, mint egy, mind a, hát, mint a Huawei, Huawei Mate 30. Meg úgy van lekerekítve, mint, a, mint az én sajmi Redmi 8-on. Ugye 8 t Elő 8, meg a Pixel-es kameralóg 35 feles HD panelben egy csöppet. 7,5 720 x 1600 px felbontáshoz, 1000, vagy 4, 450 es fénys, fénysűrűség jár. Jó ír, hogy az NFC 3,5 mm-es jack kimenet, e, Type-C USB port, tehát C USB portos lesz, két csatornás WiFi modem, ugye a, akkor az a 2,4 és az 5 ghz B20-as LTE sáv, 4G LTE sávot tud, a, ugye olyan mobil modemet tettek bele, két nanoszín foglalat, hibrid microSD tálcával, és egész méte, méretes 4200 es akkumulátorral. Már más kérdés, hogy a 8 magos Mediatek Helio Helio P60 szok Grafikus gyorsító van, nem mai csitke, bár mondjuk az Android 10 felületén nem adunk fekete pontot, lévén az új telefon, még nem érkezett meg 11-jel, bár a Cube Note 20, hát egy olyan 100 dollár körülre kell gondolni, hogy annyi lesz, és ha... Ennél olcsóbban szeretnénk, akkor 6 gigarommal és 128 gigabajtos tárhelyel is meg lehet venni. Az AliExpress oldalán is. Na! Képzeljétek el, ha már operáció, ha már telefonról van szó, akkor magos az iOS 14 rendszere. Ki Kigondolta volna, eddig mindig rosszul hozták össze őket. Az iOS operációs rendszer alapbeállítások terén eddig eléggé korlátozott volt olyan értelemben, hogy maga az Apple adta meg, melyek legyenek az alapértelmezett appok egyes műveletek elvégzéséhez. Például, ha a felhasználó üzenetben kap egy linket, és azt megnyitja, rögtön a Safari bing indul el e-maileknél, pedig az Apple saját mail alkalmazása kezeli. De azt is igazából... <gül> Az is általában úgy szokott történni, mint az Android esetében a Gmail-nél, hogy ugye a Chrome nyitja meg, csak magában a, magába a Gmail-ben van egy Chrome motor, és az nyitja meg. Az iOS 14 egyik újítás, hogy a rendszer beállítások közt átállítható az alapértelmezett levelező böngésző app egy külsős alkalmazásra is, így legyen Chrome, Edge vagy Outlook. Az operációs rendszer az első nyilvános kiadásában viszont egy bug miatt korán sem tökéletesen használta, mivel az iPhone és iPad újraindításakor minden a gyári állapotra. Tehát nem tartja meg akkor ezt majd megoldják. Tehát a külső fejlesztők programjai helyett ismét a Mail, Safari appok ö, lesznek alapértelmezett programok. Mivel több cég apjával is ez a helyzet, így a probléma vélhetően az Apple oldalában javítás a következő szoftver frissítéssel érkezhet. Hát az annyira nem nagy gond, már igazából beállítod, még egyszer aztán kész. Nekem igazából az én telefonommal az a baj, ab, ebbe is van egy bag, el is küldtem a, a visszajelzést a telefongyártónak. A fejlesztőnek, hogy van amikor felveszem a telefont, négyén fogadom a hívást, és van amikor így megakad recseg, ropog, vagy nem is hallom, hogy mit mondanak a másik oldalt. Tanuljanak meg kiabálni, ugye? Erre azt szokták mondani. Na, képzeljétek el, hogy a Viber legújabb funkciói szórakoztatóbbá teszik az új tanévet. Ugye új tanév, ilyen a digitális oktatás, de azért reméljük nem, mert azért, hogyha azt veszük alapul, ez a digitális oktatás, szerintem ez azért, nem olyan, mint hogyha az iskolába tanulnának a gyerekek, meg sok ember el se az internet, meg azt se tudták. Most igazából Szabad Európán volt egy videó, hogy van, a, van akinek 6000 forintja nincs az internetre, mert közmunkásban él, és azt mondta az asszony, hogy két heti, megvan 6000 e forintban a gyerekeknek. Most akkor mire költsen Az interneten nem napnak jól. Na, mindegy, nem, nem is ez a téma, csak az, hogy a Viber legújabb funkciói szórakoztatóbbá teszik az új tanévet. A Rakuten Viber kommunikációs alkalmazás különböző, különböző fejlesztéseket vezet be annak érdekében, hogy támogassa a tanárokat, szülőket, diákokat az új tanévben, a japán tulajdonú, hát mondjuk nem tudtam, a japán tulajdonú kommunikációs platform nemrégiben felelett válaszolós víz módon indított szavazásokat, mind csoportos beszélgetések, mind közösségek jön számára, ezzel segítve a tanárokat, hogy könnyebben elő, ellenőrizhessék az osztályokat, az egyen, egyes tantárgyakból milyen fogú ismeretei vannak. Így hozott létre kvizt a szavazásoknál. Miután a víz. élesült, mind a community mind a, a csoportos beszélgetésekben, a többi felhasználó láthatja a válaszok, válaszok megoszlását, de csak azután, hogy egyes személy részt vesz, és kitöltötte a tesztet. Ezt követően a felhasználók egy rövid magyarázattal kísérve nézhetik meg a helyes választ. A community-ben víz részvevőinek egyes válaszai titkosokban adnak, és részfesz, És a teszt készítői számára, akik csak a válaszok kérdésenként a Mik láthatják, mi csoporthoz be, beszélgetések már beszélni sem tudok. A quiz készítőinek lehetősége van arra is, hogy no, nyomon kövesse, mi volt az egyes válaszok pontos szavazata? Ez a funkció, ez a funkció hasznos lehet mindenkinek annak, aki akit érdekel a közösségi tagjainak tudásszintje, ismeretei és véleménye, vagy egyszerűen szórakoztató vedégedőnek ké készítene különböző témákat. Hát, akkor álljunk neki a Viberen, és próbáljuk meg megoldani ezeket a teszteket. Akkor jól megtaláljátok. Képzeljétek el, ha már a Weibelbe csináltak ilyet, valószínű, kötelező tanszerenhén válhatnak a kütyük. Hagyományos módon indult el a 2020 21 es tavnév az oktatási intézményekben, bár a koronavírus járvány tavasszal komoly nyomot hagyott az oktatásban résztvevő összes szereplő, a szülőket is beleértve, e, életében. A járvány második hullámának hatásai, ugyanakkor ennek köszönhetően már mindenki tudatosabban készül. Bár a szülők többsége szerint hagyományos oktatás, a digitális megoldás, a számok is azt mutatják. Jelentős részük arra számít, hogy a digitális oktatás az év során visszatér, majd a járvány helyzetsúlyosbodása miatt. Annak ellenére, hogy a jelenlegi tanév már elindult, a válaszoló, gyerekek gyerekekkel rendelkező szülők 48%-a a digitális oktatás rövid időn belüli visszatérésére számít, 22%-a pedig a két oktatási forma közötti többszöri váltakozást tartja a legvalószínűbbnek. A digitális oktatás krefenárók nagyon kevesen vannak, a szülők 56%-a egyáltalán nem szeretné újra, újra uh, megtapasztalni az online rendszert, nem csodálom, Ebben a munkai kötelezettségben és az időosztásbeli nehézségek mellett tavasszal szerzett tapasztalatok és szerepet játszanak. Derült ki a GKI digitál augusztus végén elvégzett felméréséből. Igazából ez a digitális oktatással az a gond, hogy mint mondtam az előbb is, az internet nincs ott mindenhol. Hiába mondják azt, hogy mert ez van, meg ott-ott vagyunk, de a mobilszolgáltatok sincsenek ott mindenhol. Én például tudok, tudom, hogy vonaton szoktam hazajönni ö, Körmendről ö, Fümengre, és szombathely és ö, celdömöl között van olyan falu, ahol csak egy rublikán van, mert nincs térenő. Ha kinyújtom a kezemet, akkor van kettő a vonatból. Jobb esetbe. Szóval szerintem jó, persze, kell az óvatosság, de nem minden áron kell bezárni az iskolákat. Meg megtapasztalhattuk, hogy ez.. Ez még nem vagyunk felkészülve. Mert se a tananyagok nincsenek ott az interneten, ha ott vannak, akkor akkor, akkor nem tudják megnézni, ha. Meg, szóval szerintem erre mi még nem vagyunk kész. Azt még hozzá kell tenni, hogy maga aha, az, hogy mindenki homofizma volt otthon, lelassult az internet. És nem csak nálunk, mindenhol a világban. Szerintem nem kéne. De ahol ott a járvány, meg tudják, meg csináltak tesztet, ott persze, ott, ott nincs más lehetőség, akkor a most már állítólag tíznapos karanténban tegnap bejelentették, most már jövő héten tíznapos karanténban muszáj lesz. Hát majd meglátjuk. Um, nagy dicsőség a Microsoft Edge böngészőnek. Hmm, miért is? Az, Edge, az iOS mobil operációs rendszer alatt futó következő verzióját, akár az iPhone-unkra is e, alapértelmezett böngészője is teheti, a Microsoft programján, programjának rajongói. A lehetőséget a Chromium alapú új Edge böngésző és a többi, Népszerű böngésző a Chrome a Firefox számára most bejelentett iOS 14 hozzá el, amely szeptemberben előn elérhetővé válik az iPhone 6s és az újabb mobilokon. Tehát iPhone 6s és annál ö, újabb mobilokon, tehát a 7, 8, 9, 10, 11 és ma majd a 12. Ez hatalmas szemléletváltozás, nem már 12, kín van 13. Nem tudom. Mindegy. Ez hatalmas szemléletváltozás az Apple-től, mivel a vállalat már csak eh, már évek óta a Safari terülteti alapértelmezett böngészőként. Ezt nem semmit nem jel. És, mint kiderült az Edge, de váltás az iPhone-okon sokkal könnyebb lesz, mint a Redsbondi óriás nemrégiben új funkciókat új funkcióval frissítetteből, amely a program Legfrissebb verzióját, telepítését követően teljes képen jön Kéri. Kéri. Kéri a felhasználókat arra, hogy az egy alapértelmez, alapértelmezett böngésző programmá válik. Na, a Daniás után jöjjön egy kis Windows, ugyanis elsötétül a Windows 10 keresője. Microsoft fokozatosan kapcsolja be egyes funkcióknál a szemkímélő, idegnyugtató, sötét módot. Most a Windowsos, Windows 10 keres, keresése került sorra, a tesztelők már élvezhetik a változás előnyeit. A Dev csatornája feliratkozott a Windows Insider tesztelők, megkapták a 2021 5 ös Szerintem ez majd az lesz, hogy a májusban fog majd jönni az új Windows 10 számú A 20-21-5-ös verzió legújabb bildet, amelynek már nem fog, nem fog áprázni a szemünk a keresési eredmények volt. Egyébként én nem tudom. Ja, még, még nálam is feket. Én egyébként hittem új feketre. De egyébként minden ugyan fekete? Nem. Mert hogyha, ja, ha belekart indasz, de le, kint van, kereső, és belekart indasz, akkor fehér. Ha elveszed odnan a kurzort, akkor fekete. Akkor lehet, hogy ezzel kevertem. Üh, igen, na, a Windows 10 kereső szolgáltatása most már támogatja a sötét témát azok a, azok a tesztelők, akik a rendszer témát sötét ráálltották. A táncáról indított kereséseknél találati listát sötét dizájnba tekinthetik meg. És a kiszolgáló oldali változás a Dev csatornájára feliratkozott összes Instant- elő, esetében érvénybe lépett. Olvashatjuk a Microsoft tájékoztatójában. Ö, nem kell felfedezni a spanyol azt, mert igazából pirosra is be lehet állítani. Meg zöldre, meg mindenre. Például a barátnőmnek piros. Én nekem a kék, mert azt is be lehet állítani. Hát, kinek mi? Na, és akkor elmegyünk egyet a konzolok világába, ugyanis képzeljétek el, hogy a megvannak az új PS5 játékai, és kiegészítőnek a hivatalos magyar árai. Hm. Igazából az Astro Blayroom Elő, elő van telepítve a ps 5 tehát ha megveszed, akkor már rajta van, nem kell fizetni a a Demon's Souls lesz, uh... hát igazából a Demon's Souls, a Destructional Stars, a Marvel uh, Spider-Man, meg az Ultimate verziója, van Sima, meg van egy Ultimate verziója, meg a Skybox, a, a Big Adventure, Hát, ilyen 20-30 ezer forint körül kell keresni az árá. Hát, aki játszani akar, annak bele kell nyúlni a pénztárcába. Én meg be valami nem szeretek játszani. De egyébként, hogyha különböző támogatásokat akartok, akkor ilyen 11 és 30, 11, hát 10. 10 és ezer forint körül kereskedhettek igazából. én nagyon hozzáfűzni való nincs, mert mondom nem játszok. Úgyhogy ez van. Szóval nagyon sok nincs. Azt mondja, miért földekről vezérel polc feltöltő robotok Japánba? Hát... Lehet, hogy ennek még lesz értelme. Na, a virtuális valóság technológiával járó, irányítható gépalkalmazásnak állnak e, munkába két japán áruházlánc egységeibe. Azért ez egy... Hogy mondjam? Jihá... Nem, nem lesz szám, egy picit sem fúcs, ott a robotok, na mindegy. De ez japánból szerintem már lassan megszokták. A bolcok feltöltésére hivatott robotokat tesztel japánban két uh, Funshare rendszerben működő áruházlánc. A Telexintex nevű startup fejlesztette ki, rendkívül távolról nézve Ember formájú robotokat, hát mondjuk ilyen csúcsos felje, <gül> kicsit ilyen tirexre hasonlító emberek, nem mindegy. Bár a modell elnevezett, több mint 210 cm magas, jóval magasabb egy embernél, neonikáljuk dolgozónak bizonyára kevesen találkoznak szívesen az emberek a sikátorban, munkáját ad, alig ha nem, megbízhatóan teljesítik. Ezt a fel, feltételzést erősíti irány, irányításukat, igazából tőlük mérföldekre, virtuális sisokban, és speciális kezcsükbe buvitatót, operátorok végzik el, legalább nem fáradnak el. A mo Model T Ilyen módon a legkülönbözőbb alakú és méretű árucikkeket is meg tudják margolni, hogy aztán a kívánt helyre sértetlenül tegyék őket. A kezelők egy mikrofon, fel, mikrofon és felhogató segítségével, a közelekben tartózkodó vásárlókkal akár fel is vehetik a kapcsolatot. A cél, az eképpen egy alkalmazott több üzletben, egy alkalmazott több üzletben is dolgozhasson. Ami esetlegesen megoldás jelenthet a munkaerő hiányra. Jó. Hát nem tudom. Az ötlet jó, tehát maga, maga az ötlet jó, de azért egy ilyen, hát nekem ez, hogy mondjam, nekem kicsit skifi. Ez a dolog, hogy más így, ö, hogy mondjam távolról irányítja, illetve nem is az, hogy távolról irányítja, mert az még rendben van, mert én is a tartom a tévérányítót, azt kikapcsolom, bekapcsolom, megkapcsolom a csatornát. De az, hogy valaki mérföldekre van, és úgy kommunikáljunk egymással, még ez is rendben van. De az, hogy egy robot végezz el azt a munkát, amit ott jelen esetben is meg tudna csinálni, és ha megszakad az internet kapcsolat, akkor offline a bot, vagy mi? Nem tudom. Hát majd ez is kialakul. Na. Azt mondja, hogy például a kokáért, most már átmegyünk egy picit tudományba, érdekesebb témákba, ugyanis szerintem nem jött e-mail, mert azért a podcastba odaírtam az e-mail címet. Mindjárt megnézzük. És akkor, hát ha tudok valakinek valamiben segíteni, nem jött e-mail. Akkor megyünk tovább hírekkel. A több kutató is úgy vélekedik, a koronavírusos időkben véselt artmackonk úgynevezett validációs hatás érhető el, amely elméletben védettséget is kialakíthat a kórokozó ellen. Az állatkísérletek már zajlanak, az emberek esetében egyelőre annyit mondhatunk, hogy elméleti szinten működhet a dolog. Igen, csak akkor majd végig mozgba kell lenni, ami az embereknek nem jó. A koronavírusos és persze más korságok is egyre legfőbb ellenszere a rendszeres és alapos kézmosás, távolságtartás, valamint az arcmax, a arcmaszk helyes orrot száját eltakaró viselése. Néhány kutató most az utóbbi témát vizsgálva érdekes okfejtésbe kezdett. Elméletük szerint a maszkok már immunitást is adhatnak a koronavírus ellen. Ez ilyen tátika. A folyamat megértéséhez először tisztáznunk kell, hogy az úgynevezett varioláció jelentését a kifejtésbe egységes emberek szándékos fertőző, megfertőződést értjük, ám fontos különbség, hogy az emberek kórokozó mesterséges átadásáról van szó, ami lévén tudatosan vezérelt folyamat jelentősen kevésbé veszélyes, mint a természetes úton történő. Igen. A variolált beteg, persze, ugyanúgy fertőző, fel, igen. Akár csak egy rendes páciensen, páciensek, valaki, ugyanúgy el kell különíteni, akár csak rendes vírusfordozókat. A variáció rendszeres koronavírusos időkben. Van var, varioláció, nagyon nehéz szó. Módszeres. A koronavírusos időben még nem merül fel, ám néhány kutatóban szóba hozta azt, a New england D orvosi folyóirat közölt egy felvetést, valószínűsítik, hogy a technika az arcmaszkok viselésével is Hasznosítható tény, hogy a legtöbb, legtöbbek által viselt hétköznapi aszmaszkok rétegei között bizonyos vírusmennyiség képes átjutni. Ezért, mondhat, ezért mondhatjuk azt, hogy a maszk nem zárja ki a megbetegedést, viszont csökkenti annak esélyét. Ám a maszkok ö, átjutó kórokozó használata értelemszerűen kevesebb, mint az a mennyiség, amennyi a védőeszköz rendelkezésre áll közvetlen belélegezése juthat a szervezetbe. Hát ezt majd eldönt, eldöntik. Áltól a költségökön végezték el ezt a ö, kutatást, és ott azt mondják, hogy elvileg működik, de én ebben nem hiszek. És a mai utolsó hírünk mert nem jött e-mail, az, a, az az, hogy védelmi rendszer azt előnye a becsapódások ellen. E, annyit azért tegyünk hozzá, hogyha eset most is egyébként látjuk, meg tudjuk, hogy, hogy nagyjából mikor, hogyan ér ide egy aszteroida, de eddig még egyik se jelentett nagy veszély. Az Európai Őrkutatási Hivatal, vagyis az Éza megkezdte munkát az elsősorban bolygóvédelmi rendszerek kiépítésén, amely azt új becsapódásoktól hivatkozott oltalmazni a Földet. Az ügynökség 130 milliós euró, úgy nagyjából 46,5 milliárd forintnyi szerződést írt alá, az OBH System német van a Héra projekt keretében ebben a modellben az amerikai űrkutatási hivatal DAT nevű közel közleműködésével azt tanulmányozzák, mi történik, ha egy űrhajó vagy egy űrszonda nekiütközik egy asztralújdalnak, vagy éppen kisbolygónak, hogy megtudják, válaszolni ezt a kérdést a Föld felé tartó égítest irányába. Tehát, hogy ne nekünk. Egyébként erre valamikor 2009-10 környékén volt rásé, csak azt egy robbantással eltérítettük a helyéről. Na. A Héren nevű görög istenő nevét viselő bolygóvédelmi projekt keretében az első kísérletet 22-ben hajtják végre, amikor az amerikaiak műszondája a DART összeütközik egy 150 millió kilométerre lévő kettős asztrovida kisebbik darabjában, és a kutatók szerint várhatóan maga után hagy egy krátert, és megváltoztatja az égitest röppájáját. Az Éza szerint ez lesz az első olyan égitest, amely fizikai tulajdonságában és útirányát ember változtatja meg. Az OHB vezetője szerint a világőrből leselkedő veszélyek valósak. A kozmoszban közel darabok millióin száguldanak el, száguldoznak, amelyek egy összeütközés esetén én, e, életet oldhatnak ki a földön. Szakértők szerint az 50 méteres vagy annál nagyobb asztereodák esetében javasolják az útirányból érkező e, eltérést. Hát... Áltólag a dinoszauruszok is ezért haltak ki. Az viszont jó lenne, ha... Egy... Jó, az öt jó, de... Most... Lehetett volna másról is fordítani azt az összeget. Mondjuk el! Na! Akkor ennyi lett volna a mostani APC adása, remélem tetszett, és hogyha bármi gondotok van informatika ügyben, akkor tudtok nekünk írni a Freedom, kuka, citromil.hura. És remélhetőleg jövő héten vasárnap, ugyanebben az időben, tényleg délután 4 órakor négy, délután 4 óra hírek után Jövök és elmondom a heti legfontosabb információkat az informatika és a tudomány terén. Most illet azért hoztam két-három tudomány hírt, hogy azért erről is legyen valami fogalmatok. Nos, én köszönöm eddig a figyelmet és jöjjön a zene!